اللهم صل وسلم على سيد الخلق صل وسلم على معلم البشريه سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم كما صليت وسلمت على جميع الانبياء والمرسلين ان روare jomat zakonish dhe muslimanet pershëndetjet tona pas falënderimeve të veçantë që i takojnë vetëm Allahut ja dërgojmë zotërit njem su sit nje dhies te morri i ti ne kat dit sejt duke lut allah dhe xhelaluh qe pershndetje tola me moshir nga aj te ne kthean ka thon mustafa sallallahu alaihi wasallam me i hadis men salla alaihi salat wahida sallallahu taala alaihi biha 10 ai ce mue ai ce per mue ose mbi meje harfot allahumma salli ala muhammad Allahu Jalla Jaluhu ha meshren ata dhatha qishë <tos> në dherse të kaluar e famse gjdo dhit prej ditën zjumon në mbramje dherën e ditën e jetën mbramje salavatet edhe selamet të besimtar dhe i dërgonë muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem në përmet me laiket dhe kurse prej ditën e jetën e jetën mbramje e dherën e ditën e jetën e jetën e jetën mbramje salavatet edhe selamet e, e ummetit i shkojnë mësusit njerëzijës Muhammed Mustafa s.a.w. direkt direkt për e gojës muslimonit direkt për e vorit ati të shëjt Allahu Gjelle Gjelaluhu i band salavat edhe selam në mënirën e dat robit Allahu të cili për hirë të dashurijës daj Muhammed Mustafa s.a.w. angajohet një salat edhe një selam me i dërgu ati كشين 3 ك المغرب بك عريتي اصلي بيرسل من هي الصلوات بمحمد مصطفى صلى الله عليه وسلم من هي نفرشنديتي وتورا جي ديروي ماتي حين نوطنار ترى محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم من هي الصلوات تو محمد مصطفى كيابيني هذا تلاوه مراد دنيته اي سلام صو لنا اللهم صل على محمد اوص محمد صلوات وسلام بني كما صليت على ابراهيم شكرا اي بني صلوات ابراهيمو وفليوين تريت كيزوتري فيلين تريت مايدن دارشمي دنافرمت پر پر راس ندارشميت با دارشميت درين فون ايفا انا خيار من خيار من خيار Aja sa unë jam i zgedhëri prej zgedhërve. Mujem ka zgedha Allahu prej në të mirëve, zingjirë pas zingjiri hal, e halës pas halkëve, e unë jam maj mirë i njërzijës ta unë abdrufare. Gjëbatin dërshëm, këti i qënë salavat me laikët, këti i qënë salavat njërzijëa, بكتا في الضن صلوات يا سلام كريوسي الجثيث الله جل جلاله في القران الكريم في سوره الاحزاب كفون بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي الله يا ملائكه ثويس باشكو اللهم صل على محمد ثيايها الذي لا عمله او يوبسمتار او يوجماث o ju bkitina mozi çeit o ju me the majmadh maj ndershm thuni bashku allahumma salli ala muhammedin wa ala ali muhammed kama sallaita ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidun majid endëruar jëmat lini endëruar marimin e temën ton të hapur që ishte në himje në lidhje modestë në lidhje me përshëndetjet tona për zemërta zotri udjëvësi Zëtë rihët, mësuës i bënjërziës, a shtërën e thama dhe sojnë të gjithë, së hajë së fërbati innama anë, innama buistu muallima, jel fa jam i dërguar mësuës. Më ka të shua Allahu Jelle Jelaluhu mësuës. Fa innama buistu li utemnima ka me karimë lë akhlaqë, jam i dërguar për me i plëtsu së jelë në të mirën këtë botë. Pra këtë ndarë nuk e arriti asni përsen. Asë për të arritë, Shumë modest në këtë rrë Komparacion për pleqet Shqipë si të adoni Krahasim Krahasim dhe të sonim Më dësot me e mot Një gjohë me një di shka qeter Analogji i sojnë më njërën Më modernë në gjuhës është rendi që të bod një komparacion Mësë personave që i kalun Këtë të bod në doshta Edhe na uheqen ataneve Në doshta dhe na prina ataneve Në doshta dhe na sjelën neve Sistemet ndryshme Në doshta i deshtëm shumë d ndoshta kam shërptor të atyre dhe sistemi të atyre ma në fund u rëmin edhe u shan ma në fund u rëmin ato u rëmin sistemi atyve me gjitha ta edhe u shan prej goja me qindit për i ditve ishin krenor me flamuit edhe librezat që banin ishin krenor me ta edhe u hëtshin prishin ndoshta e zbukoheshin edhe shumëtojshin me ta u shan shkuan pande Shkuan të papërshëndetër për i kësa i bote. Ngeni kush? Ngeni e ev vërteta edhe ev personat të cilët për të vërtetën u kapënë. Qenja edhe ardhja Muhammed Mustafa sallallahu sallam. Ash, zhile, zhile, qarë, Ash e vërteta për i të vërtetave të cilët? Allahu qëllë e zilalu u qartë e spjegoj. Ash e vërtetet për i të cilët miqet edhe anë miqet e vërtetun e më në fundë ma srivë. Një njëri shkrujti një liber, lukash muslimen, një qindë të mdhajt. Këtu javunin ka pa kërë në vetë libri të emnin, një qindë të mdhajt. E matë modhën a i me dhe vetën e koncindrojë, Muhammad Nusapah, sallallahu alai sallam. Tha një qindë të mdhajt, prej matë mdhajve një qindë që pa bota, Muhammad al-Israq e Seram ka në maj modhën. Ki Kë njëri kërë e boni këtë liber, s'pat drejta me e mluqështu. Pa e mërtoj se kinjëri e konsideroi Muhammed Mustafa al-Matmudin prej 100ve po mërrënsia është 25 të vllaj të cilët i solën Kurani Kerimi në Kur'an Kur'an Brenda I look fully për këto 25 të vllaj të sulot të tjerë Kurani Kerimi apo ishin të gjithë të vllaj joni prej ativa e kohën e Adem i parafundit e ka e minisa, në mesa është Ibrahim e dhe Musa, është nuk a.s. baba i njërziz, baba i dit i njërziz, e cili jetoj 950 vite, për historien e këtive kënjeri, se mori parafish, po pimat mdojve më e konsendrojë Mohamedin se në rarë, të po është njështini, brakëlmanë në njështini, një që ndoshtë e afrojtë njështini, lamarkë njështini, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e فوتي البرتانيستونين تط، ا موسوليني و ستاليني و لينين و غيره، ا كيف تو اسط ميكافو منيري، ا تيلا قايم من محمد. اسط مباكا عسيمت، برشكا صحاي القران الكريم، برتافا جل جلاله انما قل انما انا بشر مثلكم، فوي، قل يا ميرسيو. فوي، قل يا ميرسيو. يوحى اليها Për juve s'ju bëndë salavat kur kush, jetëmi e ju dojnë se ju tutënë, se për ndrishëm e adhe e këtutën për i kokës kushit për njës nuk ju nje. Për ju frigojnë se ju mani losin dojnë, a unë jetëm e nënhije në salavatit 124.000 bura e grave që ma rritën kohëntime, e ma stasë në e shekujve, mboj salavat pom prishëndetin ummeti jam prej gjithë anëve të botës un jam njeri por mua e përshëndet dhe mboj salavat me lajkët në cil në tok mbi tok në cil mbi cil me gjithë habsinën për mua fat allahumma salli ala muhammed yezia për mua so in allahumma salli ala muhammed melajkët për mua fat allahumma salli ala muhammed krijut e gjithë pra un jam njeri si ju pas jam tiu Unë jam vjeri si ju dhe qënë nuk jam si ju. Pra është Un... tërpë me më krasu, më me në konsidru matëmadin e matëmadin se filani, matëmadin se musulini. Ki krasi ma shumik alpë, ki krasi ma shumik. Unë jam kafan maj modi njerëzijës. Ajta Allahu qëllë e gjelaluha maj afer se Gjibrili vatë me lajkja e tila, a u ha nga juhë pra janës Allahu tërzbri që ne vahjëtë. Një poetë me një kasitë e një poetë irakianë më një kaside, më një vjërshë bukur të ati, edhe vjërshë a ka emnin, vjërshë a Bagdadit, kështë titulor, vjërshë a Bagdadit, më një vërgë për i vërgjeve të bukura që i thaj, kushash i manë këtë dujo për i njëzve, aj më një vërgë thaj, fi a'la samai, u mijjun ju kelli mu rabdahu, gjibrilu naim, wal habibu mu karrobu, thaj, në qëllën më të lartë, atje ku na nuk kemi a i analfabeti që në shkruun në otërë i mirajit fëllët e me Allah në gjelaluhu, Gjibrili pa me të më larkë se s'kisht drejta me pëllë më shku Gjibrili pa me të më larkë se s'kisht drejta me u të më shumë Këta e manifestoj një poet Suleiman Shelevi, e endin e ka poet Turk, këtë vijë e manifestoj a i në me vludin Turqe e pas ta e për këta i një shqiptar këta e ka endin Tahir Popova sa prej këti vendin ma të tje kur nuk jam konë sa unë një përkëm për i këti, u dha jeme, te ki vendu botë e mem, për i këti vendin ma të tje, kur nuk jam kohë ndëtës, haqë ti, se për ti e dhe ma ndena është vendi, e unë kam kufi, dhe një ku Allah umë kale ju, ti e majdashur, ti e majmar, majmar se ti s'ka faktikisht, nuk ka pa njërzia, sa anë rasulul insalija, unë jam njeri, unë jam mësus i njërzies, unë jam i dërguar i njërzies, unë i arrefej një zhjetë rrugën për kush ven mas me e ashtë në fitore formule a fundit a i që pas me e nuk ven shpresat ka mund të ime i këpot më një harë s'ka shpresa inderuar i gjëmot kjo ishte një himje e shkur të modeste e dërësit sotit në lidhë me përshëndetje tonë të Muhammed Mustafa pra kam një vërrejtje edhe kam një sugërim hoxha kër t'hipët gjumon me bërë khutbën e parë اڤانا یخودبله پر سهر تا پر لێله من محمد دوشناڤان اللهم صل علی محمد سنا جمافیون گان دگۆسە جیاخودبس نوڤان مەفل میر فوکیا لوخیناتی کێ لوخیناتی کورتیش اللهم صل علی محمد لوخیناتی کێ ئەڤە مە تەیێن کوه مەخودبنەدیت کوتا بوین مە نەخۆین إن الله و ملائکته یصلون علی النبي یا ایھا الذین آمَنوا صلوا علیه و سلموا تسلیما او دس امطار فتاییتی فولی اللهم صل على محمد و تست متری چی سته تست خود بیارتو دوسم جولیا فولی اللهم صل على محمد سکی موخین دیسه کی لوکاس پروات کی اس منده عبادت کی اس سکر نماز کور سور ربنا لك الحمد افریش امام طقت سمع الله لمن حمده تثنى ربنا لك الحمد افریش نماز طب تا الخطبه کورثو اخو اخي خطیبی جمعه Inna Allahë wa melaiketëh e yusallu në Alembijë, në Ja Eyuhel 뉴스, salu su alaij shumëse, ayon të të tëさん, o besimtar të ju Allahum me sali Ale Muhammad të forat tuk. Fuuqrantën temën tën, të të tënihën e kim hafna cëngë botë. Allahum Kurani kerim fëthë Uemel hayat du downloadingA illa matena ul gururë. Kjojetë, rukash qëtërsen për versë në hunnër e pal dukshme, në hëndëq, ني مت مسطروث ني لويه كالوعه كتو الله جل جلاله في القران الكريم انما هذه الحياه الدنيا لا هو والعب كيوب وقت متتل لايته اش ني لويه من حديث محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم قال انما مثل صاحب الدنيا كالماشي على الماء të ajë që në këtë botë jetën, të me shëqërojot mirë me këtë dunjo. Shëqërojot mirë, e jo e dini që kam përqëllim për i dërseve të kalume. E banë dunjo në zonjë. Shëqërojot mirë, dhe me thëmë, shka me thëmë njëzit, kishar filoni me gjithë shëqën, me ka karë, karë me gruën, karë me njerën ma ta afrën, Ata që i këtë botë e përjetojnë, edhe e shëshrojnë, e këtë qarë që bëtojnë. Kuj njajnë? Kuj njajnë atëm dhe se dojnë me umbrojtë se jo se kemi shëshru. Fa rasullallë, e sa të sërëm, njajnë ati që hinë në për uj, e kalon në onën që tërë thët, fare si jam lëgë. A ka mundësi kjo më ndonë? Pra, Hadisët e Muhammed Mustafa s.a.s. Si ajetët e Allahu qëllë qëllë qëllë hu. Nuk jam fjallë gjemotë e jam i ndarshët, që ne i ndëgjojmë ato dhe i morim si si sësh e fënë, sësh si e fënë, si sësh e fënë, ose sësh e fënë të te vë aje, ka që fëgë, sësh ke në shto. Kënë fjallë për mbajhën në dhate, për mbajhën në dhate, udhërësim, mësim për me, e thonë aji q edhe shëshojët me te, i njënë shumë ati që i shkel lui, ka lëmë në njënë e ose nuk jam lëgëfare. Qka më shqipën në këtë hadis më renda? Në këtë hadis më renda më shqipën një shemblë i buku. A thonë pra, si ujë që në gjitët për trupin tanë edhe të aband komën të lagur, ashtu të abijatët o cilësit e kësa e dunjohë në gjitën për ti e mirë. Se ke qare të au kafë, se ke qare të prekë, u në përthështoj dhe pak për ta kuptu edhe ma qartu edhice e keni moqat ku shkallëm në për thara ku shkallëm për një rrugite shumë të ngusht tharat anemon a i dëmë me dëpërtu në të shka me kënë preket a i nuk preket me mjollt a i preket me thara pra i thëna a i grithet a i gërvistet edhe shkihet pran ket dunjo kush kush ka arves kush as kumreni alo kush ka mar çare se kaskam mundsi me mundoi than un kam kalu na per ket dunjo te do nuk ja ngris fare s ka mundsi un kalovan ket dunjo nuk ompikoi fi e xaku un kalovan ket dunjo nuk mjera fjal sar un kalovan ket dunjo era kalova at mir saqi ke hopas ke kam çit biko shijet e mjerteve kam kalu nuk as e mundun Nukash e mundër, atëharë s'keqenë këto Atëharë dujshme nga fregunë cëllin venë keqenë Përshka këse këtu këtu është Allahu gjallë gjelalu huë gjallë shano Të vëmë lë hajët u dëdunja Illa më ta'hu lë gurur Kjo nukash që të rësënë për vërse Në fush ma shëtrim Në fush ma shëtrim Këti më ndonë se nuk je gris Më ndonë se se shkija Allah Mirë po, është me rëndësi, për me ditë, aje shki, asje shki në sarat e kësaj bote, dush me bëj një punë, ajo punë është ti tapytë është qetrinë, se e kam halët këmisha për mas, si ka halët, se për mas mrapa është zërme po, a kejtë numrat pi mrapa shpinën këtë dujo shiqonë, numrat shiqonë prej, prej mrapa shpinës këtë bote, ani se ne i shiqojmë pi për para, numrat me i vetë pi ka e një të në këshirë, numrat me vet ato thëhën për lakëshirën për mrapa kësto është zakoni i shqyqimit numrave në këtë bot ama ne i shofim përpare numrat me vet së jopim për mrapa pra njeri duke me vet dika në si kam halët mrapa si janë ja shpuna njerëzit kurikin këtë bot të i ka shqyqohen kur kanë bo një krim edhe ikim në skapën, prej ka qi qëllë, prej mrapa, prej ka fotografonë ato, prej mrapa, prej ka studionë ato, dhe në në fond të mërënshme, a ke kja s'ke, pe ke ka ka fotografia, prej anelë, dhëtë me pëjtë jetërin që shë jam, për mrapa, a kam njyra, e në këtë bëjtë pa unë gjyrosë qarësa. Fëjsa a.s. Bëhakkin akullu lëkum, sa më në bëzërtet për jë faq, sa se njëriu në këtë botë i njërëm shumë smutit, unë e gjithme në këti shemë, unë e kam të këtë me një dërë. Në këtë botë sa njëriu njërëm shumë smurit, i cili qëkatë ja frejshë, kur gjohës halat. i halatë. E ju sojnë atësjerën përrefi, të nëtë mirë atë ja afru, së hajke kur gjohë. E përës i në qërë, të pohani smutit ju, së të ajo, i kemi atëru që mësë, Nuk hanë se mrenda organizmi Ashë largu për e shijëve Për ka dhemjët që i ka I kanë vdekë që lizat Të cilët kanë punë me përkimin e shijëve Edha i mosnin Knaqsin të I sa a.s. e mori këtë shembl Po a i dërmën a i lasdu me diska qëtër Me diska shka unë e kam dhe shijët Gjëma të jam sot me nënvizu Edhe vetëm këta me morë do Sot ma shumë që duhet A nëse ne hargjojmë ma shumë Kurs, skate, kene, në kërës të hargjojmë kërësit gjamiës kejt, këtë në gjitë ju kejtë me morë, për shka kësë edhim që i kejtë së në kapni. Për diçka, thaisa a.s. Kështu janë edhe zemrat për ka i badeti. Sa ma shumë të smurën, ma pak ju haët i badet. Si barku, sa ma shumë të smurën, ma pak i, i hanë ushtimët, ma pak i dërën, ma pak i pranën. Mërë me, kështu të kuptojsh prahë. Kanehara do thmut zdo entaz me bisedu por disa hoye. Edhe kur të bajish ti muhabet, a ti ve jogem disa çifopoj para dje, se po jo me aprumong. Kafron tro, pra, zemrat janë si si si midha, si luksi për ka ushqimi, ato janë për ka ibadeti. Sa na shumpuon, aq më ran ju vënë me adhuru Allahun xhallaluhu. I sallallahu alaihi salam kur na ka thon se zemrat kur e kabohet krasim, e ka thur edhe tak me alxematin dersh për më në e nësëqerua dhe më mirë se për, për meri, të janë për më merit ka fa edhe kafshët ndë gjëni mirë ka edhe kafshët sa marral të hipën bënë më të vështira mi hip se unë për e tham shtu për para tri cëbin për para ka pas hajvan të shpia i ka në thonë hergjelit hergjelit do me thonë aj hajvan i cilë i ruët për me efshi i lomët Si tafsien u mën tridhjet dit e çesin breg edhe mor, një më minutë do shkojnë mëvon ndoshta. Kur të vjenë lom, kur ta binë lom, kur shkojnë më morr, shkojnë katër burra një më zon. Keq me trkuzë a ka li shtëpis? Ka li shtëpis, keq me trkuzë shkojnë më zon. Pse shkojnë me trkuzë më zon ata? Se një mot mot ska pas punë me njerëz. Një mot mot as bó gjithë sami egër. Ose hemën hemën egër, po të rindai 3 vet mos fshijnë lom hiç, bó çella egër pra në islam ka regull nëse hajvani e egrës butët edhe është halal kërta prajsh me ongët du të me e prej nëse hajvani butë bo ati egrë kërta prajsh du të me e vra ka regull kërta zesh me prej si të bo e egrë du të me e vra pra, si hajvant kër i bishin pelat të mfalit kër i bishin pelat hergjele prej moli me ishtin lom një dhe dit të parën dit shumë vështir mas pas më ditve edhe mi ura ku ka prej qafe u nuk shkojshin a gjithë me i këtë hia po i mësojshin vetë se mo i thëjshin pleshteton i kman a shboj i kman e dishin punën për mens po ashtu mësë që ditëmi e keni ju tri të shpia kalin që i ke të shpia të i veç e merë halkën dore e e fut kryen hajvanët e qerë kërinë gjithë minapak shgevëra i këtë qakën më vetë e shtike a që fort më që e ka bo për mens e dike vaj dhët një ashtë kaka për që që rralë hipë në vendë dhe shtirë me një hipë dhe mizonë, që ashtu zemra njerit, sa ma shumë të alargërish për e i badetit, ma pak i kojtët me ufud në rralë. Kështu, kështu për, që tashkejt, kështë shemblë për nga meri, unë përbu me zbit në katon. Falu njën dimu i me regull, këtë të gjamia të rrimën, të dhëtë të gjamia shpeshë. Mos e fal namozin ja bimuj, edhe rrin kafen, kafen rrin mend. Nesër unë në piniplakit e dëgjova një mohabet një dit në ditën e rën, po e çes në xhami, se ka fjalë mirë, por atë po e çes në xhami. Një plak po harrova kush ka, më nivën tha, kur ishm i yethir e patëm një hoj, kështu tha. Kur ishm i yethir ndres dend e patëm një hoj. Sa dheri sa keajnë hoxha, për zvahësët i falshmi. E mërën hoxhën e qurën me një vend tjetër, e er rënë një tjetër gjithë notën lushmi karta. Këtu pra, këtu ashtë, këtu këtu ashtë, du shka duhet me qenë, duhet zemërën me ushtru mirë, nësme elon me ikë, nësme elon me e vërtu, sa ma, sa ma shumë t'i largohët i vadetit, ma zërë e ki me shtipë, ma zërë e ki me qurë me pranu, se duhet me u falë Ktoash para tësh ka lexuar Kur'anin e Kerim. Nëse çatosh ka lexuar Kur'anin e Kerim, një lezojnë, në një muaj nuk lexojnë, tonë lexojnë pak ose hiç, edhe çat pak e lexojnë shumë me vështësi. E nëse vojn rregull ato për gjungjitë, ato se ne luan pa lexuar xhizin, po vetë e lexojnë me knasje dhe e lexojnë me rregull, e lexojnë qala qala e lexojnë mirë. Qata bi hakin aqul inadabta illam tarkab tasad. Qata qafshën e sinu kipet vështërzonat. Pranën Nuk pranën Ki shembl A shembl të nga marë Isa a.s. Me të thonë Unë me ndëjë se mbi këtë shembl Mëndët mundët mundët mund, të një universitet Shumë i malë për studimet e problematikës Një universitet shumë i malë Mëthëllu hadhihit dunja Ka mëthëll i thobin muallak Ka thonë hadithi I Muhammed Mustafa s.a.s. Kjo botë Unë i kam gjithë dër ditë a shemblit të, të nga marëve thot për këtë qeshtje që pa e studiojmë, që pa e rrafim që i shmotit, atër shemë më gjënë shumë precisin shala me i kapim. Këtëm kjo dujonet të cilën jetojmë na i në gjënë shumë një kumoshit. I në gjënë shumë një kumoshit. I varëm me një gërzdë, më dë gjënë i mirë, i varëm me një gërzdë, i shkyjmë dërinë fund, veç një tani holë ka me në gërzdë. Këta këtej kanë pa apo. Me ngreni kumaç për nigozë, kur ta ndrash këtej e shkym, te pastaj më s'vramë yjet në peni holla gjën ta. Ka thënë kjo dënio, një, edhe njeriu që jeton tani ngjarri ku mundi i varrëndosht. I shkim deri në fund një peka më. Ka thënë Sallallahu Alejhi Vesallam, "Pundukut e vaj peni do buqput." Kjo ka thon, pundukës në shumë shpejt, edhe ai peni holldo të putet. Kush është çaj tani hol? Kusha çaj kumaç? ku shënë qaj o goshtëa, ku shënë qaj tërëni që ka mëte dhe pak, ku shënë kejtë këto, këto halët, ku shënë kejtë këto gjonatë bukura, shkërën të tinguj? Dhe thëmë qaj kumoshi në qatë goshtën jeti. Dita dhe nëta, për ditë ngrejnë me të shki, me të hekë prej këta i dunjojë. Qaj o goshtëa është bota rastë cilës të cilështi cilështë dhe jenë të i varëm, A qaj pa një honë që i podonë më këput, ashtë qaj shpirë ti që i banë me vete, edhe hitës të dit e farës e kur të lëshonaj. Inderuari gjëmot, e pa dhe sa je fort i lidhëm të në gëtë bot? E pa dhe sa je vetëm një pejë ku moshit edhe i pritët më këput? A ka mundësi tash me u krenu me vishka? A ka mundësi me u bëmë me ndjëmanë? A ka mundësi me o po me o magrur A ka mundësi me i nejë qetrit në bikok A ka mundësi me me thonë se ti jetë trim për vladu tan A ka mundësi me dalë me thonë se në këtë bot E kjo është e jemi ja mune për kataf dërst Ti je pra Qa i peni i kumorështi që li ka ngellë në nërst Edhe a i përdojnë me u put Qa që i holjen këtë dujo Dërthu për shemblë këtë se japë se kjo është e jemi ja Në vendë se ta bajshtë të kundër tënë ja, Në ranë së dafa është të këndërtën, ja për shembull. Thuajni aty ku njerëzia do të ndërtojë një rrugë, raste ke ra, rast, raste ke se për ditë nuk jepet rasti me injenë net, edhe me dashti me sjell rasti me injenë net për ditën dit e sel. Nuk ka as për ditë xhumo. Nuk ka as për çdo më ramaza. Ajo është një më të mot. Xhumoja një në javë. Nuk ka natë kadri për natë, është vetëm një natë më të mot. Nuk ka kurban që do dit, është vetën një ardë nëtë nëtë kurban. Njërëni ka dalë për skesh pjesë teme, po do në më ndërtu një rrugë për popullin me kalu, për generatat me kalu, për smit me kalu, edhe në në dalë atë të thënë jo, mbaknerat, këtu samune, unë e studjoj i këtu, thënë mbaknerë, mëshinë këtu se kjo është e jemja. Unë e studjoj i këtu, Allahu edhe me laiket, shqqojnë pre që ku së përdo në hi në gjennet hajde që tash Allah ju thot me lajkeve rasti ka arë së përdo në me hi Shka, hajde ja me lajke të mija qish me qunë gjennet së përdo në me hi i thënë me lajke të onë zot ku i ka arë të ti rasti këtho të ku që e gjanon i gjanonot për në gjennet urdo në i ku që e gjanon i gjanonot për në gjennet rasti së përdo në këtho të kam suski a shërën i qitër Ja, u do të sepërnim me ekran. Pa i më paskon me nikom, kërkanse ne kishm rrimë me bojë laç. Ai këng po i mrimë nikom. Ai flan njëri fitë hoga pa pa pa fitni li të lasën ditë me nikom. Jonet me di, son do avrej këna hajrin me di. Ai me nya këdevë sa për avro. Ai gancin nikom. Ai kogji kom për ti, një kom për mua, një kom për babon tem, një kom për babon tan, një kom për trit, një kom, shumë kom ka. A është eketatas? i e gjëma të jemë. Ngoj, që ka përmësër unë? Ngulikonët. Ngulikonët se përdojnë me mërë. Shkoj! Edhe të adhish, ma të këthaj, metre është fike a jote. Ti tash për i len vetën, gruën edhe fmit, pajdare, patë okumel. E kështu pra, po himë matematikë. Në qinë metre, ka në qinë markë, sotë bëjnë dhëtë një markë. Në qinë metre, për në qinë vet për diqin vete të tullë, që ka të vinë ato nipat, stërnipat, ato mesat, stër mesat, kejt, ti përbohështë të bëhë, ngulli ko, a i për nipat për të regon, sinin që të rëkune ka, sinin që të rëkune ka, a e ka sinin me të arsu, për gjemnet, vaj dashur, me të arsu, unë e seka këta një shembul, Kësë, ti mati punë, talena, në gjithë dhe vende a jash për, për të punë, pun, n 22 vjetë modeste i kam praks praktik dërsin këtë gjami shëjtoni pina ademin për dërnë generata kusha është kushka për moj ma shumë a onë për me drejtu u kam në pa qa une mekërën e esëm të ati u ka zbar mekërat të mësu njërës në u largu për e gjendetit kujdes, shtone kujdesin se për dit nuk i pët rasti që ma të ndërshëm për dit nuk i pët rasti A i rallëven, po thamune, kur ban një armët më prea, ti mundësh me prea një elefantët, por një pull ditën e kur ban bajramit tash me mole. Ti mundësh thot me idhon 700 deve sadak, por një deve ditën e kur ban bajramit tash shumë me mole. Ti mundësh me qenë një atletik, kështu të vojmë, ti mundësh me qenë një atletik me nga 40 km maraton me marve vendin e parë në budë. 40 km janë shumë apo? Shka me të bërë që për ditë në kiamete taj shka ban të avaf shka të atëherën kolla qabës të kashku? Shka kam me të bërë? Shka kam me të bërë? Ti ke nga 400 km ke mor një medalë, zimi mark. Ajo ka nga nga kolla qabës, 7 herë kanë 100 metre, 700 metre ka i në zënër. Shka me të bërë? Të pulë kështu jenë. Ti ke kondicionë bërë, për nga me. Tu varë medalë, u kri i bërën e katorë kilometre, shampion, u bërën e kampion vëpë në orë që medala, që titullë, shkoj mërë funë, a i ka nëhetë u kolla qabë, 700 më të veni ka kalu, së në malikum, asë gjondor, asë gjondqaf, e ka fitu gjendetin, ardo asë të mava, të vel ardë, gjërësirat e ati janë qilët e otokët, thuj pra, e mira po kalon nga të meje, a i santimetr, asë gjendet nga të metër, a i santimetr, është gjënmet përgruën e rësmit e tu, a i santimetr, është sevapi, kejt, rota dhe të kërik, deri sa të cilët dunjoja me ata, më faqën tonë dhe sevapën e tua nësër, tukon gjallë, edhe mësit zdisësh. Kështu kap një gjonat, gjëmotin dërshëm, kështu kap një gjonat, a i që i fa bismillah i rahman i rahim, edhe i fa suja t'i smiut, smiut vërë të shpia, i fa suja dhe t'i bëmue, Suj, Bismillah, Rahman, Rahimi, ka 19 shkronja, ka 10 se vape, 190 se vape në faqën e vetë i shkrujti. Në faqën e fnjot, tëri sa tjetë dite e gjikimit, nëse për tëllet në faqën e këti i shkrujën. Këta banë e që ketë hesabë, jo ja, atë, sa mi banë metra, jo ja, atë, anë ta, ta rëne, po banë e hesabë, sa, sa, sa, sa ka mëtsaj, tëri kur të sosët kjo botë në atë faqën tënde. Këtu kapë në përgjonat, këtu njifë në botë në gjëmatin dër Kënd vot dukal ka Maqedonia. Un di nër këtu çate di, Maqedonia dunjon të malle, për shkak se s'kan ka pasaport. Skandal. Ana si ja si na muslimanët. Ne diim sa është kë bote malle. Tanë di më një gjocën. Na di më pse i mram një njerëz që do të kalon nën Letner. I fundit, çirr këç që ska do të jeshin do të jeshin për gjithmonë mo. Imrami, ska mo, mos ati. Do të thojë Allah i vet hash ko nën jetën tën. Në kësa e kirokët dhe t'i fojë Allahu gjëlle dhe lalu huve gjëtuha me ljana Këllot ishte Mështat gjatë tri erë dhëtë ndohë kjo E përstrati dhëtë i thotë Allahu Hethin se vetëm për ti E kam pregadit Sa dhëtë herë në dunjoja që i shënë ta Për të fundit Sa dhëtë herë dunjoja Në për shodim zëtë njëzë janë të e konzendiru Gjëmetin një bache me dir Me huj Me tela u kolla do disa dir Patën ku po thoin me mlan muet te dera xhennetit do. Nuk kanë të mlan muet te dera xhennetit. Unë e di se ka ka për qëllim, ke ka për qëllim me klasifiku. Shajka do shok, ishti mrena, do shajkoi noti roman me dru. Siç thonë, po, të mlan muë më kanë te dera xhennetit. Po mirë, po me të lont te dera xhennetit. Çe po ta plaftojm po të lont te dera xhennetit, çka kishë me bëu? Po po ti, ke kshit ishti mrena, çat shka si do shkati do? Kajmirt i kaloj. Amba josi fitë der xhenetit ti do të mirtë tu. Hajde tash pra. Ti kemi lon der xhenetit dava, ke do do si lave shka, me injenem se po të dhimën. Amba ai çetrin der xhenetit ai ti thos ti do, ti do tuti ska se do të mting xhenem. Ai ti do to. Hajde ka algojm se ska. Ska ndorik ti më xhen për xhexhet. A presha, nuk ban ti më xhen për xhexhet. Nuk ban nuk as e drejtë për gjejës është Allahu gjele gjelelu i cili ka ton la jus e lu anna e sa'al wahu jis e lun e thonë, unë në përshë ka baj ju jo, përshë ka bëj, përshka kësë unë e baj këtë me drejt ndërruar e gjëmat na me dëvërtet jemi të jetu në këtë botë në këtë dunja me thera na me dëvërtet jemi të jetu me një vend që se kemi qare përkalu këtë par pra li për prej lipër prej letra, për e neve mje shtri lipër për e neve mje sht e ka një vend pre, asaj, po të asaj po foli ndryshe po thëm letra A3 dhe letra A4 plështë të di një shka dhe A3 dhe së di një shka dhe A4 po format zdo letër, zdo dokument dhjet ku edhe shka shkryon në talëma një vend e ka të këtu më në po shkryon shqip me sto za peqat vend vulle ku miravull nuk i vjet ku vull ku të më rinjë shti Po vend e e i caktum ku i bjet vula Pra në këtë botë në jetojmë Po është një vend në ku jetojmë është një vend në ku i nojmë kom Se në nojmë kom ku të dojmë në Po ku duhet me i nu Ku duhet ati ku i bim vula Ati ku na pranot ati duhet me jetu në jo, Kus na pranot me shtigishtë Kus kemi purë, kus shokmi dam Kus na pagu e shtrem Allahu gjëllë gjerar u Neve në e bost të gjithve zbash këtë mundër Që ne të mendojmë drejt E dhe të Ka më thonë një meniderë se një filozofë gjerman, jo musliman, vonë të rekojnë, nëse e më i du dikuj, ajë tha, nëse dënë një popël me trezu, mësë e me më ndu drejtë. Nëse dënë një popël me në rejtë për petë, mësë e ajë të më ndonë drejtë. E nëse ka rritë me qu me më ndu drejtë, ajë 98% punëve vrat i banë. Ta në ti e keba letë. E nëse ajë më ndonë shtremtë, e ti më ndonë se ajë po më nd A thar at as 50% punëve në popull që drejton, se ato sramojnë shumë. Na të nëstra mujin shumë të drejton gjoh. Meta e طالب الدنيا kemasi sharb ma' al-bahr, ka thonë Al-Thisa alayhi salam, ku injana aiçi e ka shoshluqë dunjëshum. Injan atij qi pinuj deti. Ai qi që dunjon shumë e ka shoshru, injan shumë atij qi pinuj deti. E s'kan dov me pinuj deti, si të shkosh në deti si ti çkon mos e ban ket ndjetin him, ama uj presidenti mos pi. Se ka thon kul lamadada shorban zada atashan hatta yaqtalah. Sa mashumtpij, mashumtpij te rifmis el ven. Se i xelbet. I xelbet ujetit ban me pi, me tas. Se ton e munjë hart piet qe tragot. Mas e ta pesha tan piet qe tragë munjë, se ka llmrena, shumë krip. Ka thon ai qe do n kë dunjoj ngjal athi qi pilu detit, do me ushu, me uj detit. Tha ma shumë të pi e ma shumë i pi e tërta mjëse. Kushtë dënë këtë botë me kapë, me pi, këtë dënjo me pi kejtë. Ajo shka thotë, pi, e është të në dhe mata e por. Dëri kur i thotë me pi, ka thonë, dëri të mjësë, dëri të mjësë. Dëri të mjësë, këta e tha njëni prej sahabove, unë pa e thamë në kuptim një fjali shumë shkurtë, është që arëj bukur, a i me një shëmë shumë shkurë, më në ra, këpë në nëse, më të hemma. Fëta shumë nuk jam, së jam në këtë fushën e vendit ku a shë shkru me, e të të ju thëmë juve se ishte hadisa për nuk ishte hadisë, për pespigojnë pes, pes, me gojme, kuptim. Fëta më në ra, këpë në nëse, më të hemma. Kusë i shqion njerëzit ka përshkojnë, i vënd vdekja të i shqion ka përsh E punoj kët punë, ai shkoi e punoj kët punë. Ki erdh për iksaj punë, ai kët punën nisi. Unë e nisi, ti e nisi. Dhe kur ti shndetski, ki vdes tu shiju qocës ka pazlak me shi ju vetëm. Më raqab an-nas ma tahemma. Dashurohet shumë në punë të xherëve, pastaj dashurohet në kët në cilësi të dë sa dënyohet, shoshohet me tash shumë thell, kanë ngjarë aty si pinui ndeti. Sa më shumë të pije, më shumë i pije për shkak të xelbëve deri ta mbyste. Qëran ti bot i në gjanë shumë asaj që e hanë njeri edhe asaj që hajët e ti bëhën në fund Allahu në këtë kontekst kur anë i kërinë tha fa, faljen dhuril insanu ila ata amih shqy që në ushqimin muni me u njoftu me këtë botë ma drejt për zrejti qëka është ajo dhe qëpar bukurinje ka para se ta hanë edhe në shka kalonaj ma qëtë hatë që kja botë aqë kja sa ju këtuje toni Për jenë ndhur ili në thanu, ila apahami. Sa shqë qëri mirë, qëka pahami? Në qëka për shëndrojot më dhurët? Ka thonë Allahu gjëlle gjelaluhu në islamin ton, ka me lajket të cilët shoshrejnë, edhe një një një apreative, gjithë mund thot, apave shka kërën në shëndrojot më thara, më thara, së të kjera shpundi. Më thara, së të kjera shpundi. A shembuli, i këta i bota, a shembuli një anije. Kemi dëshiren që tjemi i shalat qartë, a shembuli një anije, në të cilën hipën një popull. Në të cilën hipën një popull. Mirë pa a i njeri që e usëton të me anijen, e ngrej anijen me një brekt një ujë dhete. Pleqët e dhim ujë dhete ma mirë, kur të ju thoi na Ada. Ada, do me thonë një pjesë e tokës e rrathuar me ujë. Ada, ujë dhete, shqipi thoi. Ajë që e uheqët anien, e largoj anien me një brekët një ujëdhasën me dizë denizit, me dizë detit. Edhe ju fa populli që ishin në anie, zhripni në ketë ujëdhasë, edhe shëtipni ora kaqë e janin këtë me hipë. Pa shëtipni shëtni të lirë, qka të do një, qka të do një me pa, edhe ju fa, qka të do një me mojë. Edhe qka të do një me pa, këni të lirë, edhe këni të lirë, qka të do një me mojë. Tha vetëm, në këtë kohë, ora kaxë, u duni me hip në një. Shkun të gjithë, zbritën të gjithë për anjës, edhe javanë, u i dhesës për balë, e shqinë. Do angazhun në bukurit e penve të thaj. Do angazhun në bukurit e ndërtesave. Do angazhun në bukurit e dzeve që i kishtë u dhesa. Do u begenitën edhe u pëlqinë në dukurit e dhe bukurit e rrume që i kishtë u i dhesa e do u angazhun në melodijën e asaj që bajshin njërzit në atëmen, e tani mësi shëtitën mirë, kishin harrusha atë. E kishin harrush ka kapërësitu dhe e si anijës. Do muren prej gjelbrimit, e do muren me vete prej degve të pëmve, do muren me vete prej friteve, do i muren me vete i lullët të shpija për t'i melë, do i muren me vete madenët u ngarkun me dhejë, Në një grupative shiqjuna nin, e shiqun shi do mpalni, një grup e vogël, e shiqoi udhëratën Mesinë dhe, dhe Iranin harë për ball, kur u kthi prapu kthi durr ngjafa, pak para se vinë taniia kishin hyrës në anier, e pritsin në qetërn e disa operative të vënuar, disa operative të ngarkuar, kur ardhen s'ka banën, vetë punë vetë rati banën, u vënun shumë edhe e thën rendit. E thën rendit, u u, u vënun e thën rendit dhe shqerave me materialet që i kishin morë prej u dhesës e zunën vendin në njës kishin ku më ullëverë dhe shqerave gabime e zunën vendin në njës kishin ku më ullëverë e një grup nuk hipën më fare në një këto janë ato që i më kur në islam nuk u këthim preja ditë që i than Allah odhë na jemi tët edhe ti e joni kër i prëzotim këtu dhe e këtë, këtë botë tha njës jemi o ti e joni E ato që i për në një me kohë ishin muslimanet, që Allahu ju tha kur ishin shpirta, e nësë të mirat bi bikum kalu u bela, asë jam Allahu ju sa në po, edhe sot sa në po, edhe ta shtë në po, u kësin me kohë në një i për. Këto ishin më të menë që të e ka anemi në musliman, kur se kjertë edhe e ndëgjun atë e për më zbrit, edhe i ta në të më të mirat në i dhesë, edhe i shprizun, edhe nuk dashtë në u kësin në një e mo se edhe ajo i dhazën këtë dënjoha, sa që të rëkum, i ka kap dalga, i ka gulfat, i ka rëlu dalga dheri në fund, a këto të shkratit dikosh ish ngarku atë shumë, sa që i kur ka orë të anija, s'po ka kumelon, s'ka dhe në kumelon, e qëka i ka ndohë njërën për e njerënë, ka hitë në anija molin në shpinë, në anija po, a da molin në shpinë, edhe në anija edhe i ngarku. Rasullullah a.s. në hadisin e fundit dërës i فانما مثلي ومثل الدنيا ومثلكم فشامبل يام ادرخوا بري الله جل جلاله شامبل اي كساي دنيا لتسلني اذا شامبل يوي شامبل يام اذا شامبل يوي اذا الدنيا هاس كتو فكماثلي قوم سلكوا طريقا في مفازة ابراه فسينيكوم سي ني بوبل سي ني جروب نيرز i tili ufut në shkratim me një rugit në zalë me u tu kini tha a shpar në shkratim ta si se zike sa so ka mëte dhe sa so ka kalu a shpar kanë kalu në shkratim e kanë hum a, a, a shka ka kalu ma shumë a shka ka me kalu ma shumë tha la maa wa la hamule ju ka vdek devja ju ka sos uji ju ka në sos tanat mirat që kish me veti me gjithë hurmat edhe kanë metë me prit zdekjen se mo u kryjt shdo gjo i kanë këpur të në shpresat sa në qatë moment la i mërëhëp një njëri la i mërëhëp njëri sa pa një pik pluhën pika e ujit që kesh marrë abdes në po i shpastru me ta hala pikat e fundit që kishim piku për i hunet që ka kishë e mbërë kuptimin se nga, s'ka herës shumë Më mërën e mësë murit sa ka marrë abdes, hala po pikon nga i pasër, i freskët, ju thanë këtë halë. O bura, a kelli dëshirë që ju me muet ju e dhej, e të kalojnë me një kopsht ku ka uje, ku ka gjelbrim, i thanë kejtë po mëja. Tha, a ma jitë një besën. A i, çto, i tha kështu, a ma jitë një besën. Tha, të ajatë një besën. Po tha, a ma jitë një besën e fundit. I thanë të ajatë një besën e fundit i piti a lakoni mazit ma i për një besën, më kërës lakojmë vesh në zërë nga pikësaj krizë. Faheni me muë. Për një ustim shumë qkurë të që se dishin që e kanë për para, i futin disa kopshte të kësaj bote, edhe i futin e loginën e gjelëbërt me uj, edhe u, u, u stërvitën ta, i banën stërvitë që të veta, mirë po, a i pak ma vonë, ma zisa ditve ju tha, hajdi me muë, Se po shkojmë me një lugin shumë ma të gjonë se kjo, a tje ka dhe ma shumë mujë dhe ma shumë gjelbrin, u danë di pjesë. Thani jo, na do do të rimë këtu se kur ma mirë se kimi pasë. A do e besua në rëshkunë. Do e besua në rëshkunë me ta. Ata që i shkunë, fa Rasullahi me ta, ato jeni gjemati jam, tha, o, mëtë i Muhammed, o, musliman, ju edhe me muë, se une, une ju kamë të brimë këtë lukinë gjelbrimit, po une do të ju qojnë të tjetërën edhe ma gjanku është, edhe ma mi e besën më se unë bëni, edhe ma së me, se të ju qojnë gjonën, a kur se të qërë fa jo, do të rrimë këto, fa Rasullahi a.s. fa asbahu u bëjnë, fa asbahu u më l'adu mu, sa mësi që u largu ki burri me këtë grupën e parë që sa, se lakun besën sa grupin e dit ju soli anëmiku ju isulmëj anëmiku disa apreative u prend visa u rubnut se herë ta shifë është një hien këtë dunjohë mësë e banë mo mësë e banë se, ban, no, se ban, so, so, bo beti, kënejt nër hien gjimis minuti shka ka hia, tre cilësime të hien shka shembul i fundit i dersi të sodit me hien shembul i fundit a heshë hia ja nuk heshë hia se ti kur të fungjesh me e kë Po, në realitet, në realitet a hetë Në realitet a hetë mesi, si, si, si, mesi nuk doke se si culli A rritë, a rritë Mesi nuk doke se a të rritë Po, i fakti ki shka dubo A të rritë, edhe hijes kur t'ja shlojnë Në, në përën herë, nuk aves të herë Po, fakti ki shka bana, jo E, sa Rasullullahi, sa të selam Metalu dunja, ka metali dhillin Tha dunjoja ashti hije Mesinin e parë, thukjo meni ven, porri Pra, shka, kuaj leti I leti ashtetit, thukjo edhe un, porri, se kjo porri Rriti, pra, a, a, Kërë qëkojë, kërë qëkojë prej kam vetua të ka të regu se e dhe ti e e shka dush me shku Allahu gjëlle gëraluhu vë gjëlle shalu Ne edhe një herë mësë pari në më soft Këta nije në të cilin për po lundrojmë na dim me vëzit Dim me lundru me ta derim bregdetin e shajt Se deti dim bregdetin pa tjetër i ka Njërën e ka të shajt e tjetërën e ka të malkuar Në na inshallah në të bregdetin e shajt me këta nije Vëzit e si kësa nije Muhammed Mustafa O Zot, bëna të mundë të jetoj nën hijen në e sunetit të Atij. Bëna të mundë të haj ja, diçka vdesim, vdesmi me, me me me mësimin edhe edhe ajna emsojnë, Allah, u Gjellegjallu, u Gjellegjallu, e sunetit dhe shehadetin që ajnaim soi nëpërmjet Allahu xhallaluhu xhallahu, namazi i xhumbos, kabullën e Rabb el-alemin, farzu te sunnetat, wajibat e ka tikrim, bëna të gjitha pranuarat të Ti, edhe bëna prej xhomatë të cili nuk harrojmë përshëndetat atë që O Zot, Ti po e përshëndet, e tkalojmë te ajo hijë E asaj fjalë që kuralu tha ju jeni ummeti më drejt më mësatar më bukur edhe më dasur te Allahu subhanahu wa taala bekaashin lillahi al-fatiha